Рано вставати. Не спитала навіть, чи він жонатий. Але знайшла. Замість сестри стихає все. Думає, тепер яків. Життя стихає. От яке діло. Може, справді її кров та ще сестрина продовжили мені життя. Може. Стискається серце. Він кудись летить. Наче під провалля. Войбух. Атиміш сидів на лавці, відгороджений одрешти клубного залу, столами. По обидва боки лавки стояли міліціонери. Це то солдати? Ні, так і спершу міліціянти. А може й ні? Поважний чоловік у формі, ніби й не воєнні, а який? Зачитував, у чому звинувачується підсудний Глушчук Тимофій Єгорович. Гріхів на Тимошеві навішено було на цілу копу з полукіпком. У залі муха могла пролетіти, шелест би крил почули. Тут сиділи ті, хто ненавидів колись одного з найбагатших загорінців. Але й ті, хто зустрічав його в селі, коли сотня чи цілий корінь проходили до села хто заглядав йому тоді у вічі і тиснув руку. Якову було не те, щоб страшно, якось зимно, судомно. Тиміш убивав, палив, знищував і знущався над своїми людьми. От до чого вів той чоловік у формі. Тиміш був зрадник і ворог. Той чоловік, здавалося, знав геть усе про Тимоша. Він розповідав про бої, нальоти на села, убивства активістів, чесних радянських громадян, про... які сидів і слухав. Ледь чутно дихали сусіди. Хтось кашлянув. Коротко, сухо. І наче злякався того кашлю у мовк. Тиша накрила зальчик клубу, що до того був хатою виселеного бушчика мов душне шатро інший чоловік молодий підтягнутий виправку видно хоч і в цивільному сидить навпроти Якова військовий кабінет із заградованим вікном Якове Платоновичу ми знайшли убивцю вашої дружини і ваших дітей каже чоловік за столом Яків підводить очі. Щось далеке звучить у його голові. Скрипка, звук цвіркуна, ні, щось інше, і болісний важкий удар. Гехнула Сокира усім поруч. Знайшли? «Так, це ваш колишній односельчанин, Глушчук Тимофій Єгорович, колишній коріннин так званої УПА, бандит і убивця». «Глушчук Тимофій?» Звук у голові стає нестерпним. Теперка, мов хтось поруч, за плечима, пиляє залізо. Хто ж то такий? думає Яків. Його враз обсипає приском. Жар заливає щоки. Щось здушує груди. Там бере влещата серце. Ти між? Ти між? Ви його добре знали? Зідного салаж. Гулянка теміш. Але і ж що цьому чоловікові те знати. Щось він каже, знайшли десь там. Як то знайшли? Ми знайшли його аж у Сибіру, де він намагався заховатися від радянського правосуддя. Але від нього неможливо заховатися. Чоловік бере папку, щось читає, тоді вголос Ось свідчення колишнього учасника богівки Ліповича Микити Петровича – псевдо-Яресько. Він посвідчив, як 15 грудня 1947 року боївка під командуванням Тимофія Глушчука – псевдо-Дуб – «Зайшла до вашої хати, щоб знищити колишнього червоноармійця армійця Меха Яковича, Якова Платоновича, його дружину Софію, за національністю полячку, дітей і матір названого Меха». Вас тоді врятувала випадковість, те, що ви були в іншому селі. Ось яка правда, Якове Платоновичу? Чоловік умовкає, як і думає, що ж робити? Сказати, що то неправда? Що дочка бачила, хто були убивці? Вже ж ти, що вона впізнала б. І чого хоче від людей цей чоловік? Як його? Слідуватель Горун Петро. Петру по-батькові ви повинні виступити на суді Якове Платоновичу, каже слідчий, виступити і затаврувати вбивць вашої сім'ї, вашої дружини і дочок, засудити злочин українського буржуазного націоналіста Тимофія Глушчука і націоналізм в цілому. Якщо треба, ми допоможемо написати вам виступ, а ви прочитаєте і запам'ятаєте, згода. Голос чи звук у голові Якова враз стихає. Тільки шум якийсь дивний, ніби вода плюскотить. Уноч ви наливають. Це малесенький потічок. Я не виступатиму, тихо каже він. Чому ж, гострий позирк? Ви боїтеся чи щось інше? Чи ви поділяєте погляди буржуазних націоналістів? Нічого я не поділяю, каже Яків стомлено. Я їх теж засуджую, тоже. Але до моїх хати ти між тоді не приходив. То були зовсім інші люди, не з нашого села. Звідки ви знаєте, Слідчий аж підводиться? Звідки я знаю, знаю. Він зважує на Терезах. Пам'яті, совісті, дочка, тиміш...